Ama ja ene bitz, gülekinegun ana. bisiki untsa. Goizikoa edo atxalekoa sidazu? Goizikoa. Ba. Goizikia sartzen dira? Bai, bisiki. Edo, ba, ve bai, bisiki. Ja ba, kitertitan edo ah, ushaian sutik ba. naiz. Bai. Ah, bai. duzu. Eta io. Jo goizikoa eta maite dut egun sentia begiratzia. Eh, uh, argia alzatzen bon. denean Egun etzen hain polita Atzo assol manescent bai juste bai. dote La porte-rac il est là bai non visible? J'aimerais bien visiter et mijitzen shorto Neagizta gata, semperekoa. Mugitu zida, e txasun eta ikutizaitu. Bai, bai, bai, eta... ere, ere. Saran, ez? Es, ez, es? ez nahiz saran bizi. Saran huh? badut bat, ikusi, ikusi rekin ez naiz zan bizi. Istatzen <laughs> da hori ere haipatuko dugu. Hore, bai. anazuk, zertan uh, egin dituzu ikasketak, irakasle izan maiziz da? Bai, ordan egin dituzu irakasle, ez nahiz gehiago, irakasle. Ez nahiz gehiago, ez. Hortik pasatuzi da, ere? Baina, hortik pasatuzi da, ere? Bai, zer egin dut, egin dituen kirol ikasketak Euh, ez, lehenik girola egine entzin, derechoa ama ah. abokata bainoen biziki autoritatea handikoa eta beraz abokata izan behar edo epaile, edo irakasle universitatean. Ah, amaren manun sortean hori da, beraz amaren uh, pe, menpe izan ki derechoa egindut eta irurte egin alaik ere, licentzia ukan arte ah. eta kontzientzia izan arte, bon, estan erretzate gina <laughs> <laughs> aldaz Eta garden kirol ikasketetan sartu naiz. Bordalen STAPS garaian konkurtzua bazen. eta sartu naiz ta emanditate lehen urtea ekibalentzia lizentzia bat bainuen. Beraz STAPS egin dut. Ah, oui, certains sous kirol gustukoena? igerika eta atretismoa eh, kokhika metroak. metrok. Ah, oui. Ah, Ados. L'endurance, baita nenbe sala. Bon, eta horrean emeki emeki utzi duzu ere, bideo hori? Eta be ez ez da utzi dutala, uh, biziki maitatu dut, bainan orra zerregien orrekin, kirolerak asli, eta bo ez nuen um, alako gusturik uh, gauza batean bakarrik mugatzia, beraz eta geinera maiten nituen, senditzen nuen zinez aur tipi, egon nahi dut ameka aurte arte, lotura undianuela, hain niz maite ditut aurrak, uh, miresten ditutu dut. Uh, alde guztietatik. Eta beraz, erabakidut, ba andere nio izango naiz. Eta beraz, pasaginuen ginen bost, sehaskatik pasatzen IUFM eta konkurtsu publikoa eta lortu ginoen konkurtsua eta andere nio bilakatu naiz ikastoletan. Eta non ebilizida? Nere lehen urtea, beti horretuko naiz garraziko ikastolan intzen. Ah, ouais. Lasan, han, uh, CPEA ukanuen, CPEA eta bizi kimaitatu noen eta albumekin lan egiten noen album uh, ilustratua uh, eta gero non ibili naiz azpargnen piska bat eta hain hitza hitzaz kainena ohi mm. orisanai oh, sandereño ama eskolan ama eskola baitzen garaian bernadette le roux iratzokirekin Biziki, ondere nio, miresten dutana, hain nitzikasi dut berarekin. Eta priseskibana burasuek nahizuten lehen maila ideki, eta beraz ideki dut. ZPA egin dut, eta gero bigarren urtia ideki dut, eta irugarren urtian norbait harri batzuta, eta gero segitu dut laugarren eta borgarren urtia zabaldu ditut. Azkainan, ez hau duzu ikastola hori Eta loriatu nahiz maitatu dut nire lana, gainera behna detekin artista da, bera ere pilaka, um, proiektu eraman ditugu. Uh, Zagita gaur egun egiten alirateken ulaku proiektuak uh, sukaldatu ginuen, sukaldatze um, proiektu potolo bat eraman nuen nire ikaslekin, beraz ikasgelan plaka elektrikoa eta kasola eta kanetak eta... Estas veras proyectu handibatzen eta riport bat uh, et la rivatbazen, aski hartzen. Eta beraz, uh, liburu bat osatu ginoen, egezetekin eta beste proiektu bat eraman ginoen autoak. Beraz, eraiki autotikiak, bo autoak, horpilak uh, uh, dituzten, baito. bai, eta gibiletik pusatzen duzuna. Eta hori, karakajia izan zen, eraiki lehenik beraz, zexarekin eta dena, eh, kampuan, uh, mailua, hilzeak, <laughs> gero apaindu, taldeka ezari, Gai bat hautatu eta kurtsa bat antolatu ginoen, azkain egian. Neraz publiko osoa gomitatu, afitzak egin egi osoan. Eta aurrek bakurtsa guztia uh, kudeatu. Ajera egin, uh, komentarioak komen, eman, kurtsa egin, moa sekulako proiektua eta artistikoak ere. Segur niz aurrak horretzen direla, aurrak horretzen bai, eh? dira. Bai, bai, bai, markatuak izan dira ust dut. Eta nire nola ginen dut. Maite dutan gauza lutua dira album ilustratuak, augean liburuak, eta beraz ainitz-ainitz irakurri ditugu, irakurtzen ikasten zuten horikin, eta gero egin arastenien. Beraz, urtean zehak, edo zoina dinetan, lirburu bat edo bi ekoizten zituzten. Osoki ilustra, ilustrazioa egiten, gehi hitza gehi eta hori ohoitzen dira oinoa eta mekikusten hautela aipatzen ipatzen ditate. <hieres> <hieres> Eko ah, si duzu horzer ahera zuten eta nola gustuko duten, ere hori e, imaginazioa lantzen duen uh, trezna bada hundarean, hor eh? ah, e, ez gira marazki bizitun batean uh, hartzaile bakarrik. Iru dimena imaginazioa eta irudimena. ere arte plastika. Eta initzeka, ez dakit uh, marazten bainan lotzen zirelaik leolionik ditu liburu batzuk tinta tatsa eginez, Baguk ere egin dugu liburu bat, tintatatxa eginez, oha, artea dena da, egin dezakezu kolaketan, uxatzen dituzu egun eta takolatzen duzu, eta artea da ere. Beraz, bai biziki eta biziki ahoziren a, liburu bat sohtzea. Eta uste hori ez dugula aski egiten, bagaratu bon, da horainez, eta baina bainan utzi behar dira liburuak sohtzean eta Hor, ekarri duzu zure argia hor. Bon, benere argitipia, hmm. bai. <laughs> e, eta egiten zurarik ez dela gehiago olakorik egiten hala? Be ez dakiten nola pasatzen den bainan, sukaldatzia, plaka elektrikoa ikasgela batean, hmm. kasola, gainetak eta bizik interesgarriatzen, zabanituen ikasle oso onak, etzakiten uh, luch sagar bat, edo sagar bat, mosten, lajuak entzen eta beharri gajiata beraz biziki eta aldiz banuen bat zailtasunak zituenak bizikit rebea zen, bere eskuekin beraz biziki interes gare zen aurlako gauzak eta autoena zerrarekin eta uh, hauen best Arriskoa bada, nun baitia, noraitzen deus gertatu, eta eta arriskoa bizian da ere, egin eh? bertira gauzak, uste dut. Bena eziketaren parte da ere. Uste dut, baina gaurrigun hain mugatuak diren gauzak, ta kontrolatuak eta ez dakitea horra. Berba egit, eginda iteke, eh? berba ikastoletan libertate gehiago badugu beraz berba da egiten aldira olako gauzaak benan. Hora, uh, buraxoak ere, zailagoak bilakatu dira, uste dut. <laughs> beraz berba gaur egun buraxo bat zegoen, ah, meza iten duzie zer jarekin, tamailua, lan jelo xada, bon. Ez dakit, ega gaur egun egiten aldira teken olako Eta Jozek eh, uh, uh, egin du uh, utzi duzura irakaskuntza? egin zegertatu da proiektu artistikoak hainitz eraman ditugu ikastolan, aurrekin eta bujasuekin eta erakaslegoarekin. Lotu naiz eta hor piztu zai bean horrie egin nainoke nainokean tzerkian aritu nahi dituzke gauza kondatu, beraz hasi naiz, kiribil konpaina sortu dut, garaian jozian agerrekin, eta helburua zen sinmpleki niineentzat ikuskizun bat muntatze, behar ginuen musikari bat, beraz zaipatu zigutan paskal indo, ez duen garaian beraz bere haioan intzen eta bon paskal, ah, me bain, oski, bikain <laughs> eta horra, tamuntatu ginoen ikusgarri bat uh, bera musikari, eta jozian eta ni antzezle, eta be behazkenean funtzionatu zuen, berrogo eta bat eman ginituen ez ginoen dehos ezautzen kultura munduan eta bainan, pentsazut behar bat erantzun ginuela, aurkza indegietan ibiltzen ginen, eta poliki poliki bagaratu dut, betiek nien um, opogakartzen dituelelaik bederan antzerki edo mimo edo tasak egiten nituuen Parisen edo.atzeko bai, formatzeko bosa ere eta poliki-poliki begaratu dut eta eta gero ba denbora erdiz ezaagi naiz. Andreino gisa taldea adosturik talde, talde bikaina zen, Eta horra, eta, eta mementu batean, bat datak edo et, etortzen, ikuskizunak, ni antzezle, eta ez zinuen gehiago kudeatu. Beraz, disponibilitatea hartu nuen, uh, zutakit biedo irurtez, eta estadua kajapatu nahu, iranez, bat ez zinduzu uh, intermitentea izan, ez da, statu da intermitendu spektakl, ez zintzira intermitente izan uh, di, eta disponibilitatea huken. Arritu nintzen, ez da disponitatea hori da, usten duzu lana, baina ikun batez nahi hoz berriz hartu, ardezak bai. Eta, ebe errandi dati, errandiet bat ebe edo erakasle bat zoaz beritz, edo demisionatzen duzu. Hora, eta autu zaila izan da, da erakaskuntza mundua initz maite dut, baina demisionatu dut. Eta okerrena da, denak denagaldu dutala. Abai! Eskunde nazionalak zigortzen zaitu. Dirixua pausatzen duzularik? Uh... Esk, eskunde nazionalan. Beraz dena galdua dut. Beraz nahi banu handelein obilakatu behitz. Ber, ber nuke konkurtsua de profesorz ekol behitz pasatu. Eta gainera orain konkurtsua pasatzeko. Berda, maztar bat. Tanik ez dut, maztar bat dut licentzia. Abai, nuke... ba, Ebe, horra. Horri da, zigortzen zaitu uste. Usten dituzu, beraz zigortzen zaitu uste. Bo, hastokeribat Ez gaitasunak beti hor dituzu, eta pribatuan dimisionatzen duzu laik edo, ez dituzu zure gaitasunak galtzen. Bon, mm. gogorai zantzen ere ez moralki. Mm. Mais bon, hola da, zenaiz duzu. Eta hornean txegitu duzu, kidi bil ekin? da, eta um, niniekin ekin lan egiten duzu nean, lan oso berezia da, artista gisa, uh, eta biziki txentsoriala da, eta orduan doan bideak idekidizkigu bertze bide batzuk lan horie ginez, lan berezi horrek batzuk handigutea, me Alzheimer edo jendeekin biziki ongi funksionatuko luke, eta hor hor biltasun txentsoriala, senxori, unkitu, zentzumena eta, eta berazbe poliki poliki, ginginuen proiektu bat laben um, zaharretsean Alzheimer zentroaren, Gerro hiri burun eta gero oha, dira topaketak biziaren uh, ibilbideak e, bideak gehiago uh, obekio ejan da, eta uh, etoritzaiguneeren eska bat etxea zen lan egiten duena, etxea zen jo eta angelunkkatua eta baditu uh, buruz eridiren diren skizofrenikoa, autisma, bipoleira bipoli. Behine, Bipolara? Uh, oja, bi, oja. Eta, ba berdin, e, ginoen, deus ezautzen, bainan bai, atos gira, proiektu bat erramatiko. Eta hageman bat soxen alduzu, publiko ah, horrekin. bai, bai, bai. Eta gure poliki-poliki, ba, esperientzia zerbait e, e, lohtu dugu. Eta gure helburua da, um, guk esten dugu, Kiribil konpainian denek, bainan denek, badugula arima harima, uh, artista harima bat, Artista, ez du egan, ahi, antzeazle edo kantari, izan daiteke shuka shukaldaritzaan, edo baratze gintzaan, edo eta gure gizarteak mosten gaitu harima untatik. Eta handituta, eldu bilakatuta, ez, ez eta gure helburua da behitz konektatzea harima hori, eta oartzea mebai, gauzak sortzen alditut, gai naiz, eta beraz gure helburua da zent horietan joa iten girelaik, denbora hartzen dugu, eta lortzen dugu, iendeak Jendea, ba, gauzak sohtzea, sohtmena behitz bulzatzea, eta sortzen dituzte, poa, gauza ikara garriak, Eta beraz proiektu potoloa izan zen horien, bi urtez egon ginen, erakusketa bat aterazen, holtzaratu patuziren, ikusgarri tiki bat eman zuten, behinan ikusgarri biziki unkikoja. Hora, eta azkena behizan da bayonan. Berdin, horren hildo handoa, kafezito idekida, kafezito da tabernabat inklusiua, da itzen dutena, deneri idekia. Kalean biziten bati, edo edo ausko jaten bati, edo, edo bakarrik biziten bati, edo eridirenak, elbahituak, edo burutik direnak Eta bi urtez, berriz, mm, tailerrak proposatu ditugu, tailer artistikoak hanbertan, baldintza oso zailetan. Ba ezen ta tokia ertsi-ertsia ilun iluna, beraz zoazi artea itera dola kontoki batean gainera erraiten zizuten, bai bai bosti di zanen dira edo sei, eta arri bat zenginen ogo iziren, wow. bat wow, beraz Biziki esperientziai dera izan daz, eta behar izan dugu, beti, beti, beti, zure saioa prestatzen duzu, eta hilegatzean, bon, hori iztute inen, tau, bai uh, Da lan hori, ninekin iten dena, zure antenak, edo um, nore nuke bai, zure antena guztiak zabaltzea kaso eman guztiari, eta, eta egokitu. Eta bikaina zen, eta azkenean ba, ikusgarri bat mundatu dugu, eiekin ere, hor zirenekin, eta bayonan izan da horiekainaren sortzian, eta izan da um, graziaz beteko mementu bat uh, gutxi bat dira, arte um, zure arte bizian, eta hor uh, ikaragarria izan da, izan da um, lotura bat, uh, osmosia bat publikoa, Eta, anseslean artean, ansesleak denak ziren elbarrituak edo eri edo. Eta eman dute zerbait, eta jende publikoa ahiturik gonda nigarez, iriz, ukanditugo jartzun ikaragarriak. Eta jara, beraz, uh, bon, hola komementuak bizitzia betetzen zaitu. Eta, be, gero, ha, ah, mi ezin gira oh, bert oztan oh, gelditu, ah, segitu behar dugu. Bon, ho, <laughs> <laughs> oh, normalki horbukatzen zen proiektua. Beraz, ha, ah, biatu dugu behi bat, ha, ah, jeman, beti, bainan, elburua daiekin lan egitia behitzuhte bat ez, eta, holzara tupatzia bainan, antzokietan eta. Ha, jo, beste maila bat. Ba, beste maila bat ez, zenta es? zailagoa da kalean, eh? Eta hor kalean eman dute, bosteun jende bat zen, publiko gisa, eta kalean ematea eta lotzea jendea, wow, beraz neretzat uh, beste, beste zerbait da. Zenta antzokietan argiak laguntzen zaitu, soinua pikaina da, jendea isilzen da, ez da baldintza egesagoak dira uste dut aktorean dako. Beraz, ora ibiltzen gira. Beraz, Pentsa, Kiribil nola abiatu zen, ninen dako? Horri da. Bai. eta guai publiko zabal horrekin, eta berantagoa ipatuko ditugu Libanon uh, sireakomugan. Bai, horri ere baginuen. Keta, bai. Uh, Proiektua keraman baititu zuhe. Kiribil kompañan, erraiteko, orai, sumat, ki desiste? Ordoan, uh, ba, uh, ordoan Nibertanaiz, Fabriz, eta Pascal, uh, Pascal Betior da, Betior izan da. Beraz, zango bat bat du Kiribilen, bai, goa hundi bat, ez bat dira biak. Eta jo beste batzuk uh, gravitatzen dute hori da, Horien artean dugu, hautatu uh, duzun musikari kantari bat, pantsiz bitan Bai, bai. Pantsiz autatu dut uh, biziki um, unkitzen bainau, aldiguziz, bai, uh, Uh, ba lotzen gira musikari bat zuai eta panxiz da nere, orra, era maten nau bidaiatzen era maten eta biziki unki garriatxe maiten dut beraz horregatik panxiz autatu dut bai Hala. E limberrik proiektualekin hemen primal uh, mongozik uh, ele partazenu oksitan dara da? Uh, uste dut bai ez ikusi ditut dut, dut sozokaririk hmm. gara nahi bai uste dut Zaharrele, Zuharrele? Bai Thank mm -hmm. you. ele, zuhur ele, hemen Pantsiz Bidart eta Primael Mangosi, entzuten genituen Amaia ene autatu kantu bat eta Amaia uh, kilibil kompania epatudogo publikoa, eh, biziki zabalado zoela ele honkitzen ditu zoela hinietatik, gazte, xahar uh, edien inguruan edelana, gerlako errefuxatuak epatu ere, epatudioen proiektua ondibat egin maizinuten hor? No? Bai, bai. 2008an uh, gertatu zen hori eta gerostik ba garatu nahi dugu baina hainan momentuan ba ez dugu behitz garatua eh, bai bai, libanurat joan ginen siriak mugarat eta ango gober, gobernuskampoko um, elkarte batekin, lankide zan bai biliginen um, berdin gauza bera, a, albumak, album ilustratuak eraman nituen liburu tegi xoko bat muntatu genuen, formatu ginituen erakasleak, eta zentroko aurkustiak eunta bergoita marziren, gure eskutik pasa ziren, tailerak egiten eta sortzaileak idazle ilustratzaile bilakatuz ikusgarri bat bukaeran eta joan ginen ere um, um, akampamenduetan familien horre uh, berdin uh, guk eskaintzenginien ikuskizun tiki bat, uh, fal tiki gana edut ez edo handia labura gana edut eta gero jokoetan sartu eta heiek sortzaile bilakatu, bera gure gure funtzionatzeko manera da hori mm. Mm. Eta hemen uh, arglobat orainu onkitu etzinutena, emetik ampo, ere? Ez zuten zunbarkatu. Le, Lehen aliazen emetik ampo joiten ziren ziren a bai, proiektu bat deneramateko? Bai, anugun eta bai, bai, mm. Deitzen da, deitzen du teori lagialdi urgenzia humanitarioa konzeptua da Lagialdi bat gertatzen delaik, gerla edo, edo, edo zer gauza lujikaja edo, noski ekari ber dela janaria eta sendagaiak da behar gauza guztiak, bainan kultura eta artea, fite ere behitz eraman behar dira, eien gana, ba ere behitz eraikitzeko eta eien artean. Erre eta gok bizitu ginoen akampamendu batean, esplikatu ziguten militarekin eta sartu ginen eh? beraz, bon, aski eta errantziguten kasu uh, hauzoek ez dute elgar soportatzen, naiz eta oialezko etxetan bizieta, beraz berba komplikatu izanen da. Eta arteari esker, ba ez, lotu ziren denak Bukaeran hirriz bukatu zuten zarbait hirin gari proposatugin uen da martxatu zen. Eta elgarrekin niksentxazua oh, hor son joreitzen naiz nuen denak ana jarrebagira. Eta hori biziki, wow, mementu ortan, parentesia poetiko ortan berriz ana jarrebag ziren. Beraz, hain izda. Mezuzki, mm -hmm. Me badira egoera batzu batzuk irauten dute hor eh, ikusi gertatzen dairen oraino baina orain an gertatzen bai mm. sok ikaragarria bada bai. umore eta horren beraga ono bai eta eta beti badaste batzuk hanziguten measpalditik ez ginuan irriegin mm. bakarrikori Eta dudarekin joan ginen ana eh? Gensasuz, mezeinen duguan, jendeak ba geha bizitu, aita edo amaila, uh, ez dute elgar suportatzen, bizidira baldintzamei karagarrietan, guli eta guliburuekin eta zekarrik gainera euskaldunak, eta behez konbentzitu gintuen, Karagagia izan zen mementu hori. Zinez, uh, harmonia bat bat zen, denek ikizbukatu zuten, geiru sortzaile Eta um, beraz bai balio du, arteak, um, uste dugun bai no askoz gehiago, ekartzen aldu. Hmm, arteak ez du mugarik, hori? Ez du mugarik. Eta um, eta hori, uste baino askoz gehiu ekartzen du, horra uh, sohtzaile bilakarazten du zulaik noz baita. Ba. Wow, irudimenean eskapatzen da, poesian sartzen da, eta mementu batez, ba mozten du bere eguneroko ta sun Zuk albumak uh, bistanena, bada, zumeitu orte sohtzen uh, dituzula? Bai, bai, <laughs> bai. Zertan zida ama boz bat, ogoi baten? Amazazpi uh, ama sohtut, ama uh, uh, argitaratu ditut. Bon, eh, da nere, nere parentesia da hori. Sogtzen <laughs> ditut, ilustratzen ditut, denbora agtzen dut, ez dut mugarik zartzen, bila beteren buruan bukatu dut muga. Eldu da, eldu denbezala eta usten dut Gauza da ez nahizu sona, salmentan eta... Difusatzen. Komunikazio gana? Boa, boa bizik itxak Eta beraz, ba, paskalekin argitaratu ditut azkenak, zetatekaz, batzuk uh, album egesak sortu ditut. Egesa um, ergan nahi dut ipuin barba du, adbidez panxo, uh, panxo nire lehen albumazen, album egesa da, sagu bat da, ainitiaten du, gugmanta da, eta ezindagiago bere siloan sartu, eta gatu ahibatuko da zer egin. Bon ora chimple enfin chimple a ihanai toute batzuk Lili edo Mama edo sortu dituztenak dit ez dira hain ora ez dira eine recha ke sida auch tipienzat nge jakobe te nire azkena um, ora uh, nola eranen dut uh, maturitate zerbait behar da, ohtan sahtzeko. Beraz, ba, Pascal Betipres da ahgitaratzeko, beraz bikair, beraz ahgitaratzen ditut, behinan ba gero ez dut komunikatzen, ez dut deus egiten horren inguran, ez dut Facebook, ez dut deusnik. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hori da, behin, bai, <laughs> huz dut auge historioan bizinen zela. <laughs> Eta, dian, album bat eh, gure buruan da augeen dako, behinan ez, batele, publiko, es, dezberdinendako, pentsatzen dituzu azteko, deia? Bai, boik edo album uh, maite dituzten albumak, eta albo monak leoioni eta uh, mundu osoan ezagutuak direnak idazle horiek album bat noski aur bati mintzo zaio, e, bainan deneri mintzo, mintzo da. Eta hori jende batzuk baute aurri iditza, bo, mendako da, bo, zatziki bat da, ez ez album batzuk, album batzuetan, badira irakurkita maila, ezberdinak. Eta biziki emozionatua izaiten alzira, eta onkitua eldugisa album bat eskutan hartuta. Beraz, de, nik defenditzen dut, denen dako literatura dela. Alderantziz ezan berginuke, aurreta gazti literatura, izan berlitaike, literatura, eta helduen literatura, deitu berginuke, elduen literatura. Bai, hola, bes, beshi. Be bai, zenta elduena, ekiada, aurrek ez zindute, orra, eh, ez zindira, ortan sartu, baina best, besteak, denen dako da. Mm. Aipatzen inoen, eh? haria proiektuara baiten duen eh, mirentxu ibargaraiekin, uh, berak egiten duen lana, justoki albumak garaazteko etxetarat, bye. eta bon, pentsu dut hori izanen dela, ez dut ikusin. Bai, bai, orda, bai, bai, ikushin. bai, norskis. E, berak egiten duen lana, ere, baina erraiten zuen berden buran ez dela hain ainlagundua eta komplikatuazakola... Segittzeatan ez baita ezagutza ondaan handia Frantzia mailan ere. Haudan eh. Frantzian gehiago bada iduritzen zait, eta kulturan askkistua da eta fam haitzetan oino albomak erosten dira. Bai? bai uste dut uste dut uh, uh, osten dituzte noiztenka gauean oeratzerakoan, irakortzen dituzte, uszut badela oino. O, oitura hori, naiz eta pantailikin berbaden aldatzen den, mm. uh, posible da, egoaldean askoz gutxiago. Egoaldean ez da oino sartua euskal kulturan. Ah, ez? Bada desberdintasun? Bai, bada desberdintasun ikaragarria. Bai, bai, bai. Egoaldean uh, galtzago rikoek uh, zidaten, ba, erosten dute bat, holen zero uh, mementuan. Hora, uh, ez da hain sartua. Eta erakaskuntzan ere, e, nik be frantzian egin nituen ikasketak andereño izaiteko garaian, alboma ipatzen zuten, eta alboma baliatu berzen, eta izan bergionan lipurutegi sokoa, daurikin erakutsi aurre irakurtzen, eta beraz sartuazen, eta aski sartuazen erakaslean egiteko maneran frantzian, egualdean bat erez bate, bate, bate. Ez dituzte albomak uh, kasik ezautzen, ez dituzte erabiltzen. Beraz, ba egualdean, bada lan haundiakoa iduritzen zait. Zuk irakaskuntzako tresna bezala erabizinezak? Ah, bai, bai. Nik azken finan, oartzen nire ibilbide guztian andere eta artista ibilbidean, beti gehienetan alboma badut beti oinakigisa, lan trejna gisa. Abia puntua gero gauzak sokarazteko. Mhm. Mm hmm. Galtzagorri haipatu duzuene, bai. zentapoe, orta nsartu zidea ere. Bai, pixka bat, lehen <laughs> <laughs> dakaria izan naiz, bostoktaz. Galtzagorri da egualdeko arkitaritxe bat? Euskadi, eus, euskadiko uh, elkarte bat, biz, zahada, eh? ogoi da malauk te dituz dut orain, eta da elkarte egeferentzia da, euskadin, uh, aur eta gazti literatura bultzatzen duena. Eta ekitaldiak eta ekintzak egiten dituzte arlo guztietan. Bai familiai, aurtipiai eta buraxuai, bai erakaskuntza munduan, saiatzen dira eskoletan sartzen, universitatean ba kursus bat montatu dute hori buruz, bai profesionalengana gana, nola ba prospozatzen dituzte eta hilerak non profesionalak biltzen diren eta gauzak sortzeko eta elkartzeko. Beraz arlo guztietan lan ditendute aurreta gazte literatura bultzatzeko. Eta ora deitu ninduten, duten eta lendakaritza hartu nahi nuen ez, pentsa kiribirekin uh, itoan intentsen <laughs> bainan ora pentsatzen ban sigo sapurita i pajal de conobite O, olako elkarte bat, gainera, hau eta gazti literatura, lehen izan, eta beraz hon nuen. Eta lehen dakaritza hartu dut bost gertaz, bebizik interes gariatzen, eta hori esker, nun baitzian ikusi, uh, ikusi mikusi sohtu halizan dugun, zen etorri zait bururat joaiten ginen maiz parixerat, parixea Montrèi, da munduko azoka, hau eta gazte literatura azoka importantena referentzia mundu osoan. Eta joaiten eta behin sartu nahiz, behinan euskaraz, ez dugu behin egin, Eta jendek ez dute zautzen, egoaldean oinu gutio, ipar entzuten da oinu, ah, zagauza hondirik, hm. eta bada orain garatzen da, artistak, ateratzen ari dira, euskal artistak, eta orra, euskal kultur parte bat da, hau eta gazi literatura, berazpentsu duen, bome, sortu bergin uke, horrein, ikusi-mikusi azokabat. Eta justuki, haipatuko dugu, azken parte batean, laster hurriaren ameka eta amabian, izanenden bai. aurtengo edizioa. Horri da, laugarena. Laugarena, meia. Eh? Eta, gazaita, gozaita, nola arrektan zozoka? Bai, sosioca. gure gozaita nugu gu gure gozaita. Gozaita. Badugu osa ikusimikusik, bere gozaita, eta berre gashama. Nordi da? Ordan, huper hor dugu gure gozaita, eta gure gozaita, eta itxarobor da. Ah, bai. Piziki <laughs> <laughs> taki, uh, ez dut usuen zunitxaro borda kantuz. Ez takit kantatzea idatzi ditu, eh, andan abat. Gruper uh, ordurika bai, ordean autatu baituzu. Ebe bai, alaikere gure uh, gosaita da, eta initz maite dut, beraz, uh, da eskertzen ditugu zinez goxaita eta goxama, beraz, bai, bere kantu bat hautatu dut, bai. Mundua biltzen duen hori bai. bai. Ez zaudenean, ez iratzen eguna Entzuna izenuke mundua biltzen duen oiaratzuna Mundua biltzen duen oiaratzunak, enguztia edertzen du lehorra eta itxasua argia eta iluna Undua biltzen duen loiartzuna osatu nailuke kantua Heisaren argi tasunak osatzen duan Ego egunetan, amets gaiztoetako gauetan Lagun leialduzu mundua biltzen duen oiagatzuna Ez utzi sakona ondoratzen barruan daramazun pena Torion txu mundua biltzen duen ojaratzuna Mundua biltzen duen ojaratzuna Osatu nahi luke kantua Kaizarren aizaren argitasunak osatzen duen zeruak biltzen duen oiaratzunak onartu gurek Hantuar Ikusim ikusiren gazaita, gozaita hemen mundua biltzen duen oiahtzuna kantua emaiten rupek, eh, hordorika, biztan dena, ere zango bat bat Eurida, han bizi baita. Eurida, bai bai. saue de da, etoriko da, ikusten dalko duzu, eh? ikusiren saloi edo festivaluntan, azokauntan, Bi ez, beraz, he? Eh? Bai, Hau ez duzue formula aldatu? Ez, formula oa txikiko dugu, argi dugu orain, formula ona dela. Bo, laugaren urtea, ser bai badak izue zer martxan den, zer aldatu berden, zer bai, bai, nahi duzuen, bai, bai, bai, bai, argi dugu, zenta be montroien, pariseko azokan holada, beh, haste oso batez, he? Eh? Bainan, baituzte eskolei dedikatuak egunak eta uh, publiko zabalari. Eta beraz, gu berdin, ostirala uh, dugu eskolei zuzen utako pro, um, programa eguna, eta jaz sortut gu profesionalean eguna, beraz bi egunak hor dira, dira lean, eta publiko zabalari idekiadena, ba larun bat ean. Mm -hmm. Zaremenetan ziste uh, eskolekin, eh? ah, presentatzen bai. duzu dut zuen proiektu hau, eh? eta izan zinuten ere, egitasmo bat, hor uh, bat, bat, eta hor dutako. Bai, bai, bai. orduan eskolak uh, ba, um, arazoa, Eta ba dugu arazo bat ba, uh, eskaera askoz gehiegi ditugula. Ustut? Eskaz ah, bai. bat irantzuten marka dugula. Onada. Bai, bai, bai marka hona da. Baina nora baditugu uh, eskolainitz frustratuak. Eta idazten, ba, eta izena eman emana iginuen. eta jaz etorri ziren mila kasik bosteun auk gehiegi zen, ongi pasazen. Eh? Baina... Gaiz da uh, gehigi zen eta beraz mugatu dugu miletan eta ten 1000 behun heldu zaizkigu gehi erakaslaketa eta bi astez dena bete zen. Deialdia wow. botatuta bi hastez den dena betezen. Oino no, jasotzen ditugu misuak eto jina idugu eta. Beraz, ajakasta hundiko uh, ekitaldiada. Obe, hoja. Uh, Argira proposamen eskasa badela. Hori da. Eh? Bai, bai, bai. Aldeo hortatik bai. Egia da, aitzak polita dela, egun oso bat basatzeko. Mm. Uh, Euskaraz. Euskara utxean, eta liburua Euskara utxean dira. Ez, ez ditugu liburu elebidunak onartzen, simplekin, nahi baitiogu Euskarari egiazko eta premiazko tokibat ezkaini bezterik ez. Ukandu ze kritikarik hori buruz? Bai bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ukandu gu estremistak ginela. Bai. Bai, Beti gertatzen da? Bai, baina bai, ulerktara ziberzaie jende horiei, ez ez, ez gira estremistak gubizigira irueun, eta irurogoi, eta lau egun Frances eta behingotz uz gaitzazo egun bat guri euskaraz pasatzen, ben, bon, horra, beraz, ez ez, <laughs> baina kritikak bat dira. Baina dugu osoki eta argi dugokuk euskara utxean, pasatzen den egun bat da, liburuak euskara utxean dira, eta horra, uh, ariagaldut dut, zer gaiten ginoen? Horri, gandugu <laughs> ameka berazera profesionalen dako, eskolekin harrimanetan ziztela. Bai, horra, ba, bai, eta eskoleen Hor parada dute ba, Euskara osuan, um, ba, egun bizikik osua pasatzeko, aurrak loriatzen dira, aldi guziz, baitituzte ikuskizunak, eh, galdezkatzen dituzte idazleak plato batean, telebista platoan, kanaldude eberaz, pentsa, telebista plato batean, uh, taileak pilak abadituzte, eta bono bat uh, lohtzen dute, eskaintzen diegu uh, bono bat, ama bost euroko balio duena, Eta um, joa iten dira azokaren itzuri aiten dute, eta eiek nahi duten liburu hautatzen dute. Biziki ekintza uh, gaxantzitsua da hori. Uh, ta noktitu autatzen haugen liburuak. Edo erakasleak, edo aitamak. Ez ez, hau ez du guaktuko, hau interesgahiagoa da, politagoa da, eta umeak ez du behine hautatzen Hor, oh, berak du hautatzen bere autatzen. Euskarazko liburua, etxera sartzen da liburua horrekin, baditugu hoiaktsu orain, lehen ikusimikusirat lau ugtekin, pentsa, lau ugtibiz ikitipia da, mm. oinu aipatzen du, familia aldu zaiolaik etxerat edu, bai, begira, nik hori autatu nuen, nikusimikusin, bikaina zen. Beraz, hor, uste dut, azitik batzuk ere iten ditugula. Eta gainera, eskola publiko eta pribatu batzuk aldu zaizkigu, helibidunak, hor bat zuen dako, bera lehen euskarazko liburua da. Eta hori, etxeratxartzea euskarazko liburua batekin zerbait Or, El Karlana, fite erraiteko, eke, eta bilketa eh, bizikila guntzen gaituzte pro eguna antolatzeko. Zeta bilketak ba biltzen ditu mediatekako langile guztiak. Eta derri bat dituzte lau egun uh, formakuntza urte anzear. Eta bat hau da ikusi-mikusikoa, beraz, derri goreztorri berdira unibertsitatekoak ere unkitu ditugu, eta gero zabaldua da deneri, eh? da da pro-professionalen eguna, benen baite bali muzu gazti literatura hor biltzen alzira, eh? eta hor bada egitara bat, beraz, bai, ekak eta bilketak hortan laguntzen gaitu. Hmm. Bai. Eta larron bateko eguna, bistanena, familientzat. Bai. Eta familientzat, elburua da berdin goxatzea, Euskaraz pasatzea egun bat uh, ikuskizun batzuk partekatzea tipiekin, ez programatzen ditugu ikuskizunak, adibidez, di niniena, uh, da aurten dugun moko fina Kristof Iriart, Frantzia Osuan txekulako uh, uh, emanaldiak eginditu, ez, noski ninienzata, painan denen dako da. Beraz, plazera ja hartzia, gauza guzti horien inguruan, beti horituko naiz, iban, saratak bat, eto gizen ikusimikusira, eta egon zada, bo, eldu nintzen, uh, umeak nahi baitzuan liburu bat erostia, me azken finan, egun osoa pasadut. Oga, eta hori bikaina da. Horri bai, bai, uste dut pari hua idabazia. Horean, uh, ze ten idekitzen dira atea, afe, ateak idiguziar zenuzia? Hori da, esarao, soan edatua gira eta amagetan hasten da uh, azoka uh, ateak zabaltzen dira eta gero programa bada amaikak iterditan, amabitan uh, edo ikuskizunak, edo tailerak eta den antolatua da adinka hori ere importantea da naiz eta denei zabaldua Ad ni batek ez ez du uste iraen duenik braka ikuskizuna uh, i, uh, ikusten badu. Uh, beraz badugu uh, koloreak ezaagi ditugu 0 urtetik goitiru urtetik go goiti, beraz da gehiago hiru bost sei urtetik goititan erabeak. Orra, beraz familiak bere programa egin dezake. F ikustenako lorekin bai, taula ikustenerarik. Eh? Ba argi da ustuta aurtengo programa lortu dugu argi izaiten mailarreka initzlan egin du Maidagelkarnu eh, be ikusim ikusin sartua da eta mm, grafista da bopilaka mm, gaitasun ditu. <laughs> eta bai usuta argiite eta ola programa seitzen alhal da, haudan ez dugu egan dena doainnik da. Euh, sartzea ta hilerak eta bakarrik ikuskizunak dira hor ok da intzen. Bost euro da sartzea ikuskizunen dako. Beste guztia doainik da. Huken. <risa> bera azpimaratzekoa, eta ba, ikuskizun eta azgain, bera az bat dira aurkezpenak, nora ez? Bai, noski eta berdin, kanaldu de platoan, beraz azor eta initz badira dira orten ere, uh, upentsatzen ginuen uh, ahatsaldean bakarrik izan entzirela, eta ez goizetik asten dira. Eta hor dira idazleak heldu dira eien uh, sorkuntzak aurkezterat argitaletxeekin. Eta maia muruagak du animatuko galdezkatuko ditu. Hala, gure lankideak. Amar eta ik bostetara, hor bat duzuetokibat, eh? telebistagunea daik duzuena. Hora, kanaldu de telebistagunea, azoka hori kiroldegian, badugu larun batzian ninen espazioa, importantea da azpimagatzea, zita hori lankidetza bat da, sarako asistant maternel horiekin, ah. uh, lau auk zain badira saran, eta sar uh, Artuziren, bigaren ikusimikusin, eta geroztik eiek dute antoratzen, apaintzen gaiaren araberaz, eta gai bat badu urte guziz, aurten da gure baitan ditugun altsorak. Eta beraz, lantzen dute urtean zehar eskulanak edintuzte, apaintzen dute, eta gero atxigitzen dute tokia larun bat egunean. Beraz, biziki partai detzapolita da. Eta beste partaidetza ere ipatuna inukena da, uh, etxe parelizeoarekin duguna. Uh, eta hori dira, bigarren goiti, laguntzerat badutean uh, pro-animazio sekzio bat. Eta beraz, animazioa dute umekin edo zaharekin. Eta beraz, astapenean, et ziren... Oztiralean laguntzerat ahera egiten augei, kudeatzen, informazioa ematen. Eta iaz, egon digute baina nahi dugu gehiago egin, ez da aski guretzat. Eta bizik hipolita beraz aurten eskola egunean eiek animatuko dituzte taileak batzuk beraz, heiek guk eman dizkiegu gaiak eta, eta heiek dute pa asmatuko eta eramanen tailega um, ikasgelekin. Beraz, biziki partai dizapolita, beraz, orain eldudira ostegunean, laguntzen gaituzte muntatzen, apaintzen, prestatzen, paella bat eiten diegu agatxean, bertan loiten dute. Habai? Habai. Erikoetxean. Ateraldi... Habai, ikarra gari, eta konten dira. Eh? Eta hori, Erikoetxeari esker, da partai daide bizik importantea ikusimikusin, eta baute toki bat eta hor dira, mesortzi hue bat dituzte, loiten dute, tabiara munean, ba hor dira, aheraiteko laguntzeko, eta horten, taile gramateko. mateko. Deraz, bizik da hori ere, gazteak horretan sartzea. Eta jaz, eskertzeko eskainik ginizkien bono batzuk. Ikusi bazinu amasai, amasazpiurteko gaztiak, zoin kontent bono bat eskuratzia eta joitia, egen liburu hautatzerat, beraz, oga <laughs> biziki polita zen. Ah, bai. Eri eh, antzea gani mazioak izan dira, txon-tsongilo eraldoi bai, bat ibiliko da, ere? Bai, hori kilikarekin jaz asiginen Bizikipolita da, beste dimentsio bat emaiten dauzu. Txonxongilo egaldoi bat ibiltzen da, eta Juliet um, gitarrarekin ondoan, eta ibiltzen da, eskuinezker, eta topaketak ditu aurrekin, badugu argazki bat jaz, topo egintzuen adineko gizon batekin. Eta, boa, uh, poesia ekartzen du uh, txonxongilo egaldoi horrek. Baina. Ala ah eta ikusgarriak esan duzu moko fina lagun arterena oha moko fina tipitipiansat bentenendako bain antipiaidekia lagun arterena ba moxa alabena ala eta um, branca branca da bebe nicola julien Biziki uh, edehada ere, horak gure baitan ditugun altsohak, astarpenean da aztakizu nohden, tipo hau, bizka bitxia, uh, aski etxia, bort, febortitza, um, idurizu ezakit kaleko nohbait, edo galdua den nohbait, eta poliki poliki uh, adak bat, atse du luzean, eta asiko da adakarekin lotzen, eta poliki poliki ikusten zuikuskizuan zabaltzen, eta ihia etortzen umorea, eta yokoen bidez, eta dantzaren bidez, wau, wow, zabalduko da, eta oartuko da, ba publikoa hor dela, eta beraz opadituko dizkie ere adarrak, mm -hmm. eta denen artean orra lotura sortuko da, beraz, da, ikusgarri bizkie da ere. Ah, nire, eskualdean branka erraiten zen, ma adararen zaten. Abe, ah, orra, ouais. behiko esten. Ouais. Loaldimushikala proposatuko huzia ere? Bai, ere ordan hori paskalek mm -hmm. egiten du, nienien txokoradoa, uh, batak eta Uh, eta, behora, proposatzen du loaldi musikala, beraz burra soak eta niñak etzanda uh, niñen soko horretan eta ba musika jotzen dugu eta eta gertatu zaio jaz, aita bat lokartu zela <risa> <risa> beraz, oso. <oxongida>. da <risa> nekik gertatzen alditeik horako <risa> <risa> Daniela maitia, maialen alfaro hori zaren dira baiz, saiatzen gira hemengo artistak programatzea bai iparaldekoak, bai goaldekoak, eta augasaiatzen gira horreka bat atxe maiten. Ara, bai, inakik kondalaria kondalariada. Danzalai ere, kompania? Bai, eneka bortatu, eh, etortzen zauku. Ah, bai, bera da danzalai kompania. <laughs> bai. Ados. Uh, finitzeko berdin horretaziko dugu antolatzeileak norzidezten? Bai, ordan gira sarako hori uh, esinbestekoa da beraz parteide uh, haundia da uh, Mari gorri elkartea uh, Galtza gorri el eta uh, Nafarroko Pamiela argitaletxea ungeienak mm -hmm. importantenak untsa Ikushimikushi shadan beraz urgiaren amekan profesional eta eskolendako eta 12an larun batez tenendako bisiki goxatu osoki maitatu orida orrela ema eta bisiki go goxatu osoki maitatu alada ikushimikushina untsa esker dut konseitugu araian ebiltuna arte dohit Eta za tozte guztian xarara, uxearen amekan. Amabian, bo, amekan usie, ere nahi ba uze, bainan amabian angiago familia izabaldua da. Unxada besta diarte amaya. Bai, mileskar.